Поздравът на планината Станат ни е долните езера под Мусала. От няколко дни сме тук. Когато наидване за пръв път зърнах отдалече Мусала, владееш над своите просторни чертози, радостно вълнение ме обзе. Погледът ми падна и върху незнайния връх от дясно и ред картини се понесоха, пред умствения ми взор, в живи образи изпъкна пред мен преживяното там. Още с пристигането си поздравявам своите приятели тук. Те са тъй много. Езерата, околните върхове, светята, тревите, всяка канара. Всички те ни тъй познават. Разговарям се с тях. Те ни казват. През всичкото време ви чакахме, вие ни познавате. И като ни познавате, обичате ни. И зато истините тъй близки. Обикарям първото езеро. Спирам се на всяка крачка и гледам как околните върхове и небето се оглеждат в кристалните му води. Всеки миг... Краските по околните върхове семенят от лъчите на залязващото слънце. Слънчевите ни дворци са край първото езеро. Но има някои в дъното, при второто езеро, а някои са кацнали тук-там по отсрещните склонове. Вече резерата имат друг вид. Хиляди блестящи искри се разсипват всеки миг по тяхната шир от лунното отражение. Околните върхове и храсти добиват съвсем друг облик, като че ли са потопени в особен, по-дълбок вътрешен, тайствен живот. Вглъбени в съзерцание на някоя вечна идея. Големият празник е на Мусала. Всички сме тук при изгрев слънце. Небето е чисто. Скоро след изгрева Обикновеният утринен ветрец престава и се чувства значително затоплене. Учителя ни дава съвсем нови гимнастически упражнения. За първи път ги правим тук. Те изразяват чрез движение новото, което се внася днес в историята на човечеството. Новите сили, до които се домогва днес човешката душа при своя възход. Чрез тия упражнения като че ли се свързваш с всички пробудени души, които работят за изгряващото утре. Центърът е Словото на Учителя. То отговаря на обстановката. Тук сме на най-високата точка на Балканския полуостров. Кацнали на царствения трон на Мусала, а около нас има море от пропасти, бездни и върхове. Ето Словото на Учителя на Мусала. Любовта е тая сила, която подмладява. Любовта е това, което носи мир. Тя носи условия за ума. Само при любовта умът функционира правилно. Като те напусне любовта, какво ще стане от тебе? Щом не послушаш закона на любовта, с тебе всичко е свършено. Любовта е един закон за опознаване на другите. Без любовта ще бъдете нещастни, несретни. Нищо няма да постигнете. За да влезеш в Царството Божие, трябва да бъдеш човек на любовта. В тебе да има само една идея. Ти да обичаш, без да мислиш дали другите те обичат или не. Там, дето влезе любовта, там се разрешава всичко изведнъж. Ти не можеш да виждаш, ако нямаш очи. Също така не можеш да познаеш безграничния, ако нямаш любов. Животът има за цел любовта. Онзи, който обича, не може да умре. И да умре, ще оживее. Любовта е свещенният огън на безсмъртието. Ти не можеш да станеш безсмъртен, ако най-първо не се научиш да влезеш в огъня на любовта. Трябва да минете през огъня на любовта. Всички, които сте въглени, да светнете и да горите. Има обикновено горене, от което се раждат всички нещастия. Докато най-малките работи ви смущават, вие имате обикновения огън. Всеки ден трябва да минаваш през огъня на любовта. Като станеш сутринта, трябва да минеш през него. Култура може да има само там, дето го има огънят на любовта. Доколкото един човек има любов към вас, до толкова с вие можете да си съставите до някъде едно вътрешно понятие за него. Нашето бъдещо щастие и всичко зависи от нашата любов, която показваме към хората. От това се определя нашето бъдеще. Най-същественото е да се освободите от всичко онова, което не ви трябва. Съществено в живота е това. то е път за постижение на онова, което желаете. Ти не можеш да разбереш любовта, ако ни ислугуваш. Не можеш да намериш по-хубаво място от това, да служиш на любовта. Това е най-голямото щастие. Да служиш от любов. Да обичаш, но с обич, в която не се забелязва никакво изкушение. Она е любов, която може да издържи, при каквито и да са условия, е любов. За да изповядваме Христа, трябва да обичаме Тъй, както Той обича. В целия свят има една божествена вълна. В целия свят има събудени души. Всички тия души, просветлените души, имат широка мисъл. Един англичанин, който е засегнат от тая вълна, ще се представи като брат, също така германецът и прочие. Те също схващат нещата. Сегашните времена са важни. Нам не се струва, че се разрушава физическият живот. Това е едно преходно състояние. Красивото е в бъдещето. Кое е сега новото, което иде? Ти, като видиш едно живо същество, Сърцето ти да трепне, във всяко живо същество да видиш проявление на безграничния, в най-малката мушичка, в каквото и да е. В какво седи любовта към безграничния? Щастието на другите хора да е твое щастие. Когато някой човек напредва, теб ти е приятно, понеже той и ти сте едно. Ако можеш да живееш във всички и всички да живеят в теб, ти си от новите хора, от хората на новата раса. На слизане се спираме при окото, най-горното от езерата. Накацваме по громадните блокове, що го заобикалят. Вслушваме се в мълчанието да ни разкаже то за своите радости, за своите блянове, за своите купнежи то се радва, че може да съзерцава постоянно образа на мусала, своя възлюблен. По някой път изпитва тиха скръп, когато мъгли забулят челото на възлюбления и го скрият от погледа му. Гъста мъгла има от няколко дни. Над цяла рила е спуснато тежко було, което като че ли скрива от погледа на непосветения едно свещено действие, което се извършва там горе, на нейните върхове. Неподготвеният не е достоен да види свещено действието в неракотворния храм на Рила. Ранни часове преди изгрева, мъглата е вдигната. Ще имаме ясен, слънчев ден къде отиде вчерашното забулено небе? Нали в живота всяко страдание е тъй кратковременно? В сравнение с вечността, то нали не трае повече от няколко часа само и даже само няколко мига и след това пак разведреното небе ни се усмихва. Изток е в розови краски, всички скали, обърнати към изток, са силно осветлени от зората, като че ли са светещи. Каква е тая радост, която ни изпълва? Една вътрешна светлина, една вътрешна музика чувстваме в себе си. Да, днешният ден ще бъде пак необикновен. Това не е ли предвкусване на красивия свят, в който ще надникнем днес – Къде ще отидем днес? Коя обител ще ни покани в своето светилище? Днес ще тръгнем към сфинкса. Той е тъй близо до нашите езера, надвиснал любопитно на тях от висините. Искаме да се потопим светлината, която излиза от тайнствената рила. Тръгваме от дъното на второто езеро нагоре. Ние сме вече на Сфинкса. Той бди в предверието на светилището на Рила. Отдавна ни привлича шеметното било, което свързва Сфинкса с мусала. Тръгваме по него. И първо билото е доста широко и прилича на полянка, но постепенно се стеснява и стръмно се спуща като остриена нож с почти отвесни стени от едната страна към окото, а от друга към главоломни пропасти и бездни. Тук рядко е стъпвал човешки крак от векове. Напредваме постепенно по билото. Цветята са в изобилие, карамфили, каменоломки, камбанки. После сродникът на Еделвайса и прочее. Тук там се спираме, и ги съзърцаваме. Те ни говорят за един свят, който съществува, в който сме потопени и който тъй е сроден на онова, що живее дълбоко в душите ни. Всяка тревица може да направи щастлив онзи, който вижда в нея нещо повече от формата. Чувстваме, че отиваме към един извор на светлина. Наближаваме тая част на билото, която е точно между Маричините езера и Окото. Те ясно се виждат от двете ни страни. Ние сме в надоблачни висини. Ние сме тук, в светилището на Рила. Спираме се, поглеждаме наоколо. Мусала и цяло море от върхове са пред нас. Като че ли от този мощен масив излиза светлина, която ни облива, озарява и привлича. Една радост, която като че ли е от друг свят, ни изпълва. Влизаш в един реален, в един изобилен живот. В сравнение с него, като че ли до ти живот е бил сянка, чувстваш, че животът е само от светлина, че сенките на живота са иллюзия, тук чувстваш, че всичко е светлина, всичко е мир, всичко е любов. Всички хора и всички същества са вътре в Тебе и Ти чувстваш радостите и скърбите им, Ти плачеш с тия, които плачат и се радваш с тия, които се радват. Чувстваш, че когато някой се възмогне до светъл подвиг, Ти си в неговия подвиг и когато някой стори погрешка, Ти си в неговата погрешка. Чувстваш, че животът е мощна струя, която с тържествена победна песен минава през нас. Ти чувстваш, че всяко нещо е свято, че всяко камъче, всяка тревица са свещени. Като че ли си близо до мястото, отдето блика една вътрешна светлина. Като че ли едно було се вдига и вникваш във великия план на разумните сили, във вътрешно озарение разбираш повече отколкото от години занимания. Като че ли за миг планината вдига завесата, която скрива от смъртния великата тайна за реалния живот. Чувстваш като че ли си в съприкосновение с онова, за което си копнял през целия си живот. Всички вериги са паднали от тебе, Разбирам, това е поздравът на планината. Разбирам планината. Тя ни поздрави и оттам тая радост в нас, този мир, тая любов, това просветление. Нейният поздрав ни направи богати. Нейният поздрав е любовен. Светли същества, това е поздрав от вас. Разбираме, че това е вашия тезик. Той е тъй възвишен. Научете ни да говорим на него. Той е небесен. И една дума от него стопява ледовете и снеговете от човешките сърца. Снима бремето от гърба на отрудения пътник. Внася нови сили в обезверения. Вие, светли сили, които с нежна ръка ни водите към сферите на чистотата, на радостта, ние разбираме вашето себеотрицание, разбираме свещения огън, който гори в сърцата ви, разбираме крилатата сила на вашата мисъл, полета на вашите идеи. Вашият поздрав ни говорите и много. Множество картини изпъкват пред тебе, картини на царства, истории на държави загинали и заменени с пустини, войни. Разрушения, и опадък, падане и ставане на отделни лица, племена, народи и раси. И разбираш, че всичко това са само отделни стъпала към една велика цел. Струите на живота са минали през хилядите форми за доближаване до нея, влизане в реалния живот. Този реален живот, там е великият, безграничният. Светли сили, свежеста и красотата на цветята са въплащения на светлата ви мисъл. Те ни говорят за тънкоста на вашите мисли и чувства. Обичам да чета в цветята какво сте вие. Вятърът ни говори за вас. Звездите ни говорят за вас. Бистрите извори ни говорят за вас. Чрез тях узнаваме какви сте вие. Чрез тях ние проникваме в царството, дето витая светлата ви мисъл. Звездите, цветята, изворите, нежният зефир, ни говорят за вашата любов, която протича като бистри кристални води от вашето сърце. Той е извор, чието води протичат от тия свещени места долу в низините. Към живущите в тъмнината, за да внесат лъч от радост в техния живот. Лесни са страданията на онзи, който ви познава. Идете на планината и приемете нейния поздрав. Списание Житно зърно, 1937 г. Книги 2-3